Tizennegyedik fejezet. Vacsora közben Mr. Bennet alig szólt, de amikor a személyzet visszavonult, elérkezettnek látta az időt, hogy kicsit beszélgessem vendégével. Olyan témát pendített hát meg, hogy Collinsnak alkalma lehessen tündökölni. Úgy látszik, jegyezte meg, hogy a tiszteletes igen szerencsés pártfogója tekintetében, mert Lady Catherine tekintettel van óhajaira, és gondoskodik kényelméről. Mr. Bennet jobb témát nem is választhatott volna, a tiszteletes ékes szóló magasztalásba kezdett. A tárgy a szokottnál is ünnepélyesebb hangra ihlette, és fontoskodva jelentette ki, soha életében még nem tapasztalt előkelő személyek részéről olyan nyájas és leereszkedő magatartást, mint amelyet Lady Catherine tanúsított irányában. Mindkét szent a legkegyesebben méltányolta, eddig ugyanis két ízben érte az a kitüntetés, hogy a Lady előtt prédikálhatott. Már kétszer meghívta vacsorára, Rosingszi kastélyába. Múlt szombaton is üzentérte, mert hiányzott a negyedik az esti kártyacsatához. Lady catherine sokan gőgösnek tartják, de iránta mindig nyájasnak mutatkozott. Mindig úgy beszélt vele, mint bármely más úriemberrel. Soha egy szóval sem kifogásolta, részt akart venni a környék társadalmi életében, vagy időnként el akart utazni egy-két hétre, hogy meglátogassa a rokonait. Leereszkedésében odáig ment, hogy azt tanácsolta neki, házasodjék meg minél előbb, feltéve, ha kellő körültekintéssel választ feleséget. Mondhatom, ez mind nagyon szép és szíves tőle, jegyezte meg Mrs. Bennet. látszik, igen kedves asszony. Kár, hogy a főrangú hölgyek általában nem ilyenek. És közel lakik önhöz, tiszteletes úr? A kertet, ahol szerény hajlékomál, csupán egy ösvény választja el a Parktól, ő lédisége Ah, Ugye azt mondta róla, hogy özvegy, és van családja? Egyetlen leánya van, aki a Rosingsi kastély mellett igen kiterjedt, birtokot fog örökölni. Ah, Kiáltotta Mrs. Bennet fejét csóválva. Akkor jobb kilátásai vannak, mint a legtöbb lánynak. És milyen az a fiatal hölgy? Csinos? Rendkívül bájos ifjú hölgy. Lady Catherine maga mondja, hogy szépség tekintetében Miss The Burg messze fölül nemének legszebb képviselőit, mert vonásaiban van valami, ami legót elárulja előkelő származását. Sajnos szervezete nem a legerősebb, és ez gátolta a haladását a sokoldalú műveltség megszerzésében, amit máskülönben bizonyára nem mulasztott volna el. De mutatták már az udvarnál? Nem emlékszem, hogy láttam volna nevét az ott megjelent hölgyek között? Fájdalom, gyenge egészségi állapota nem engedi, hogy a fővárosban tartózkodjék, és ez a körülmény, amint én magam mondtam egyszer Lédi nek, legragyogóbb gyöngyszemétől fosztotta meg az angol koronát. Ő lédiségének nyilván tetszett ez a hasonlat, képzelheti, milyen boldogan ragadok meg minden alkalmat ilyen finom kis bókokra, amelyek mindig megörvendeztetik a hölgyeket. Már többször megjegyeztem Lady Catherine előtt, hogy bájos leánya hercegnőnek született, és hogy a legmagasabb rang sem emelhetné értékét, hanem ellenkezőleg tőle nyerne díszt. Ő lédisége szívesen hallja az ilyen kis elejtett szavakat, és úgy érzem ez részemről olyan figyelem, amely különösen kötelező az én helyzetemben. Nagyon helyesen ítéli meg a dolgot, mondta Mr. Bennet, és szerencsére érzéke is van a finom hízelgéshez. Szabad-e érdeklődnöm, vajon pillanatnyi ihlet sugalja ezeket a jól eső figyelmességeket, vagy előzetes megfontolásból erednek? Füleg a helyzetből adódnak, és bár néha elmulatok azzal, hogy tetszettős kis bókokat gondolok ki és állítok magamban össze, amelyeket a mindennapi élet alkalmazhatok, lehetőleg úgy adom őket elő, hogy rögtönzésként hassanak. Mr. Bennet várakozása igazolódott. Unoka öccse olyan sült bolond volt, amilyennek remélte, és a legnagyobb élvezettel hallgatta. Bár ügyelt arra, hogy egyetlen arcizma se ránduljon meg, csak időnként vetett egy-egy pillantást Elizára, mással nem osztotta meg örömét.